دوشل سما دو باب جامع بغلالة او كمه اوطر سببه دلت حديث اوطر اوطر اوطر ابن ربعي الانساري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدك من فلا يجلس حتى يصلي ركاتين Od Ebu Katade, Ibn Riba'i se prenosi da je poslanik, s.a.v. rekao, kada neko odva dva suđe u džamiju, neka desjeda, dok neka, neka nesjedne, dok nekvanja dva rekiat. Ebu Katade, Al-Sarija, o njemu smo govorili u poglavju o njegovoj biografiji. Ovdje kaže, i da dehale ahad u kumul mesčid, kada neko odva dva suđe u mesčid. Ovdje se et pod riječju mesčid cilja na Posebni, ne na opći mjesečit. Imamo opći, imamo šta? posebnim. Šta je opći mjesečit? Ko zna? Kako mu sala? Sihran Džuban, to omislio? Ono ne zisala, bi sihran Aha. Ti si blizu. Općine, opći, ne, opći. O, ne, opći. O, ne, opći. O, ne, opći. O, ne, opći. O, ne, opći. tu znači mi dokasi i i govorio je da da je on da su sveti u nekom Opći mesdžid braćo je ovaj opći mesdžid je sva zemlja. To je opći mesdžid. Kaže poslanik sallallahu ajhi je "Džui'ilat liyal ard mesjiden wa tahura." Učinjena mi je sva zemlja čime? Mesdžidom. Tako kaže poslanik sallallahu ajhi. Pa je to opći mesdžid. A posebni mjesečit je ovo. Posebni mjesečit je ovo. Pa kada kažemo ko od vas uđe u mjesečit, pa hoće da sjedne, mislim se naopće na posebni mjesečit. Odeš kod babe na livadu na njegovu zemlju, i kad, sijeo, kad je babo, sine, se, si je u kajobabu, si ne diži se, si je u mjesečit, prane dva rekiata. To jeste mjesečit s jedne strane, zato što je zemlja sva učinjena kako? Mjesečitno. Međutim, ne cilja se hadisom šta? Posebni. Ovo ovaj, opći nego Sicilja. Posljedno, mislično. I to je jasno. Iz Hadisa, ali nikon od oleme ni rekao ko želi da sjedne pod palmu u svome onome palmoviku. Neka klanjašta dva rekiate. tako. Ome ovome je pogrda da se sjeda prije nego što se klanjašta namaz i džami nakon što se uđe. I ovome hadisu, u njegovoj općenitosti je dokaz da se tehijetol mesčit klanja u bilo koje vrijeme. I nekto sam rekao, kada od vas neko uđe u džamiju. Možeš ti ući u zabranjeno vrijeme u džamiju? Možeš. Ali hadis znači nije ništa šta. izuzeo. Govorimo, ovaj hadis. Jesu li izvele drugi hadis, to je opet priča šta. Jer mi govorimo, fiku ovoga hadisa, na što on ukazuje. Iz hadisa se može zaključiti da je Tehijetul Mescid legitiman, znači dozvoljen u bilo koje šta vrijeme. Bilo u vrijeme zabrane ili nimo toga. Po ome pitanju imamo dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Imamo šafijsku pravnu školu i kod njih imamo a, dva mišljenja. Imamo mišljenje da je to nekruh. I da je dozvoljeno. I imamo treće da je dozvoljeno ako se uđe u džamiju ne s ciljem klanjanja u tom vremenu. Naprimjer, čovjek došao u džamiju, ušao, hoće da uđe u Etikjaf zadnjih deset dana. I ušao je u vrijeme kada? Pred Akša. Kada ulazimo u Tekif u Etikjaf, da lozi prije Akšama, ne Akšana lozi poslije Sabaha, to je pitanje isto nama razišla. Ono što se zaključuje iz Hadisa kod Buhari da je poslanik sam ušao posle sabaha. No, međutim, nije bitno. Gor ćemo tome kad dođemo do itikiaf. Uh, ušao čovjek u itikiaf pred aksan, pred ezan 2 minute. Ili pet minuta, nije bitno. Kada sunce tvilke, šta? Zalazi. Kada je vrijeme, zabrane. Ušao, želi da boraju da deset dana. Je li on ušao u džamiju da bi klanjalo tehetno meseče? Nije ušao u džamiju da bi bastu itikiafu. Ili je čovjek poranio, došao ranije u, džam, u džamiju, ušao u džamiju, došao nakšem i došao u to vrijeme. No, međutim, ima još 5 ili 7 ili 8 ili 10 minuta u vremenu, znači, kada je šta? Mekruh obaviti namaz. U redu. Pa, klanja. Taj čovjek, znači, nije ciljano došao radi čega namaza. Nego je ušao, pa kažu šafijski učenjstvo, je koji njih treće mišljenje, kažu, ako je došao čovjek i klanja, ne želeći samo šta? Tehijetol Na filo to vrijeme dozvoljeno je u protivnom, nije. Dači ne smije ciljano klanjati. Ili čovjek izlazi iz džamije u vrijeme zabrane i ode promijeni abdest i dođe hoće da klanja dva rek'ata. Tito mesecete što izđeš sa džamije doći do toga to ponavljanje kad izlaziš napolje i vraćaš se ponavljanje Tito mesecete. Oni je otišao da promijeni abdest da bi šta ponovo klanjao Tito mesecete ili da bi klanjao sunnul al u to vrijeme u redu. Možeš raditi i drugo. Jer zabrana je došla, bila sunnul al-wudu je Ti su znači, namazi koji imaju povod. Imamo brać Hadis kod Buharije koji je pomeni meni ovdje ključni koji rješava ovaj problem. A to je od Ibn Omara da je poslanicam rekao, kaže neka niko od vas ciljano ne klanja ovim vremenima. Šta kaže Hadis? Neka od vas niko znači nisi došao s ciljem da klanjaš o zabranjenom vremenu. Nego sam klanjam zato što je šta? Tako me znači šta? Zadesilo da klanjam. Nisam ciljano. I to je sad, znači, imava ovaj ili ova dozvola, i odabrava šeha Osama Ibn Taymija. I to su odabrali samimni učenjaci Ibnu Bazi, Ibnu ovaj, to su miše odabrali, mislim čak da je to stavi šeha Albanija. Ibnu Džouzi i drugi. Do kaže Ebu Hanite, i Euzaji, i Leis, i Malik, i drugi kažu da ne može. Oni uzimaju šta? Hadise koji kažu da je zabranjeno u određenim vremenima. Kažu kako je zabranjeno klanjati ovaj Bilo kakve na file, tako je zabranjenim na file koje imaju pogode. U svakom slučaju, ovaj, kada bismo htjeli dokazivati, mogli bismo dokazati u Zalahmute Barak tala pomoći da namazi koje imaju pogode u zabranjenim vremenima nisu zabranjene. Poslanić je s Al-Sanem vidio čovjeka koji klanja posle sabaha. A posle sabaha nema namaza dok šta? Ne izvije sunce. Kaže, zar klanjaš sabah četiri rekjata? Kaže, Al-Aho, poslanić nisam klanio sunete, pa i sada klanjam, pa je prešutao. Pa je šta? Prešutao, sallallahu alaihi sallam. nači u tom vremenu zabrane, on je klanjao, ali taj namaz ima povod, a to što je i poslanik, i poslanik je klanjao poslanik Indije, šta, podevske? Sunnete. Ili tako? Pa znači, ono na što ukazuju argument jeste da ako postoji razlog, onda je dozvoljeno. I da takav način smo pomirili znači, argument. Kad je je ja spominje od šafije posle kim kaže da dozvoljeno se klanja dok se sunce ne promijeni i posle sabah dok se ne ne da ovaj, ali dok ne s ne svane dobro no međutim to više nije poznato ili kod šafijskih učenjaka oni ga ne prenose pod svoga imama <kuh> pa bi zabrana dakle bila za namaze kada kažemo zabranjeno plać u određenim vremenima namaze koji šta nemaju povoda nemaju znači posebnog razloga nego ti ustaneš Prije akšama na deset, na deset minuta i klanjaš na film. Ti onako. Dvareki, ato ime Allah. Allah. Nema nikakvog šta. Ni tahijetul mesečit, ni suranul mudu, nije znači poseban namaz koji, nego samo tako klanjaš. E, na tebi se znači namaz odnosla zabrana. Šta je dokaz još da namazi koji imaju pogod da se klanjaju u vremenima kad nije pohvalno klanjati? dokaz je to što čovjek koji uđe petkom na džumu i nađe imama na minberi, hoće klanjati da dva rekiata. Hoće, klanj će da dva rekiata. Jer je poslanik, samo pomenuo Solejka al kažemo, ja fulan, sve klanjao, nisam. Kaže, kum perkeh rekiatejni oteđe u spihima. Kaže, ustani klanjaj dva rekiata i skrati ih. Dobro, zar nije preče da on sjedna i da sluša šta? khutbu. I ljudi su drugi tu, moraće doći na nasljedanije i zakloniti trojici, peterci, desterci ljudi za sebe koji šta, gdje je i mama. I ti klanjaš dok drugi sjede. Dak znači, sve ra, no međutim poslanik faso sam nije mu našao to opravdanje, nego kaže ustani, klanjaj, ali skrati taj barakjat. Pa dok mu je poslanik faso sam naredio da u tom vremenu kada treba slušati mamama i slušanje hutbe je važib, da on klanja, ukazuje šta, da namazi koji imaju povod da se klanja u vremenu kada Nije pohvalno šta? Klanjate. Kada bi ti klanjao dva rekjata tehjetul meseci, da? I kaješ, sad ću još dva rekjata na file. nek hođa priča, ima vremena. Ja ću još dva rekjata klanja. Možeš? Ne možeš? Znači namaz u to vreme nije. A zašto ti je dozven tehjetul meseci? E zato što to namaz šta sa? Pogod. Razumijete znači dvije razlika. Ahadis u kome se navodi da je poslanica osrame ovaj, rekao nema namazani priče kada se popremam na imberu, ta namaz je dajim. Dajif, bilježi ga Tabarani i on... Šta se mi nekao? Taj hadis je bajiv. Namaz ne može biti dajif, namaz, namaz može biti batel. Može biti batel. <laughs> Dobro. Dakle, hadis kod Tabarani je u njima ravija koji se zove misli ili je nuhejk ili je ibn nuhejk. On je dajif jidden. Pa su njegovi hadisi hadis batel, neispravni. Što so, je hadis nikako nemože postočka I pored toga taj se hadis kosi sa praksom koja je došla kod muslima. Jer je kod muslima Allaho poslanika, kao me čovjek kaže šta? Ustani, klanja Kosi, znači hadis kao hadis daif i još se kosi sa vjerodostojnom praksom koja je došla od poslanika, samo se ne ustani, klanja. Jel u Pa čovjek kada je ušao u džaviju, kada je ne mogao naći mjesta da klanjao da stane, kad bi sijao da klanjao sjedeći, to mu je bolje nego da sjede da ne klanja nikako. Taban kada je, sjedeći, klanio, je bolje nego da sj ne Ovdje je poslanik sa osanima rekao neka klanja, pa je naredba. A naredba povlači pa šta? Obavezu. No većutim većina izrazi, ta većina islamskih učenjaka pravnih škola kažu da je to naredba za istihbab. Nije naredba u smislu da je vađib. Čak je Ibn Hazm koji se uvijek jeli, poziva na a, spoljašnje značenje argumentata, Tako i treba da bude, to je osnova. Samo što Ibn Hazmi Nahimea u tome kontekstu prešao granicu koju nisu prelazili drugi učenjaci, on kaže da je tehetro mesiči sornet. Ne kaže, znači da je hlađi. U svakom slučaju izrazi ta manjina kaže da je i on dokazuje to Adisom da je jedan čovjek zakasnio i ušao u džamiju i počeo da ide preko, preko sapova ali tako? Kao kod nas, što kod nas se često dešava vidjet će što čovjek uđe u džamiju Od safa do safa, preko safa, između jednog i među drugog, i u trećeg i u prvi saf. Znači, prođe 20 safova, probije cijelu džamiju, i gore i u prvi saf dođe. A ušao si minut prije je To je musive, to je belaje. To je zumom drugim ljudima. Jedino ako je u džamiji, ljudi kao kod se rasporedio tako, izme svakog imaju još dvojica, mogu sada. da prođeš, to je drugo. No, međutim, da razmičeš ljude da bi ti prošao, da bi došao gore negdje si vidio prazninu, Ta prezendina će se popuni, znači kada se stakle vidignu i tako da je, no uđutim da čovjek ometa ljude, to nije ispravno. Pa kaže poslanic Antovoje čovjeku, kaže Iđlis, pekad a dejte o a Kaže, sjedni, kaže, zakasnio si još ometaš ljude. Pa mu nije naredio šta da klanja. Znači, kaže, sjedni. Jebubredno. Pa je to dokaz da ti jedno nije šta. Nije vađi. Može li ovaj hadis biti dokaz? To. pašta. Moguće da je klanjao negdje pa prišao. Znači, ne stoji da nije klanjao. Mi, kada pitamo da li je klanjao, kažemo ne znamo. Ne znamo da li je klanjao. Postoji mogućnost da jeste, postoji, to se ne zna. Nego ovdje šta, zaključujemo da je za njega osudio da sjedne zato što je šta. Jer isto tako možemo kazati, postoji mogućnost da ga je poslanic osudio da je vidio, da klanja, jel tako, pa da je klanjao, pa nakon toga rekao šta? Sjedne. Jer ostavao kada sabada su klan onda su klanjao, pa onda ćemo kazati, možda je negdje klanjao, no međutim ovaj hadis sam posebno ne može znači biti argument. I te jednom mjestu idem braća od pozdrav je, kažemo, tehije u arapskom je pozdrav. O ida hujitum bi tehijetin fehaju bi ahsene minha eurud duha. Kako kaže u zišnji allah Kada budete poselamljeni jednim pozdravom, vi odpozdravite, volim istim ili ljepšim od njega. Istim ili ljepšim od njega. Pa mi klanjamo Tehije tul mesčid u džami, ali klanjamo to Allahu. Je li tako? Tehije, pozdrav. Ti kada uđeš u kuću vlada, kada uđeš u kuću ne znam, kralja, dvorac kralja, ako te pusti da uđeš. Je tako? Ti pozdraviš koga? Kralja ili kuću? Kralja. Pozdraviš vlasnika. Gospodara. Je gospodara, u smislu vlasnika tako i time pozdravljamo odnosno da kažemo klanjamo Tehijetul Mesrid, klanjamo to stvoritelju Tebarake Hotea. U ome hadisu je dokaz da se Tehijetul Mesrid klanja dva rekiata. I to nema razilaženja među islamskim učenjacima znači da se klanjaju dva rekiata da je to sunnet. Po konsensusu le me sunnet. A neki kažu da je vađib. Pazite što sam rekao. Po konsensusu le je sunnet a neki kažu da je vađib. Je ispravno tako kazati? Koji reko jeste? Koji ja? Ajpo jasno. Kako može biti sunnet u isto vrijeme, a neki kažu da je vađim. <laughs> da, dobro. To je lijepo mišljenje, obrata muslima. Znači, <laughs> ja sam kazao ovako. Sva se ulema složila da je tehijetul mesrit sunnet. S konsensus da je sunnet. A neka skupina kaže da je vađi. Kako onda može biti konsenzus da je sunnet? Svi sveti sunnet, a neki kaže a možda još i vađi da ga. Pa znači oni koji iskazali da je vađi, već su rekali da je sunnet prije toga. Pa, naravno to je sunnet bez razilaženja, to je kod nje nema sumnje, nego oni idu i dalje pa kažu da je šta. Zato kada kažemo ulema kaže da je nikab, sva ulema kaže da je nikab sunnet. Kod nikaba imamo dva mišljenja, da je vađi ili da je sunnet. Trećeg na zemlji. Rodio se omen vremenu. Rodilo se ljuljaj. Rodilo se i moramo ga ljuljati. No, međutim, to nije se rodilo, nikada na nije. Od vremena poslanika do današnjeg vremena nije se rodilo. da je nikab bidat i da je nikab haram. To se da, sad rodilo u ovome vremenu zbog hala i stanja u kome se mi nalazili. Imamo dva mišljenja. Dobro, konsensus uleme je da je nikab sunnet. Nema raziraženja. Jer svi oni koji su kazali da je vađib, oni u isto vrijeme prije s toga kazali šta? Da je sunnet. Ne može biti, ne može do A ono sve što je vađib u isto vrijeme je sunnet vezi kako je sunnet jer svaki vađib objedinjava u isto vrijeme i sunnet, u redu ulema dakle kaže to je sunnet a neki kažu pojedinci od uleme da bi mogao dođu do stepne vađib še je halvanja dobro da je vađib rahimahullahu ta'ala dalje vađib za, na vođub se otišli Davud Zahiri, znači prvi osnimač Zahirijskog meseba koga je nakon toga pomogao Ibnu Hazmi i o njegove temene, da Azlahir je rekao da je to najvađib. Malikijski mezeb kažu da je to od nafila, jel on nazgob je nafila, i suneta, i fabajila. Prave znači. Oni koji kažu da je vađib držaju se isto toga što je poslanik sa osrame zabranio, znači da se sjeda prije što se klanja. A kažu zabrana je, šta? Zabrana je za haram. A naredba je obaveza. Pa kažu imamo, zabranu da sjedeš i naredbu da klanjaš. Naredba je obaveza, a zabrana je za haram. Pa time znači dokazuju. Oni koji kažu, oni kažu, a vi koji kažete da je sunbet, dajte nam dokaz. Dajte nam nešto što je u naredbu uspustilo šta? Na nižji stepeni. To smo govor spuštani naredbi, toga sećate. Ovdje imamo naredbu i zabranu. Dajte nam nešto što ukazuje da ova naredba nije kategoričke forme, nego da je to nešto što je dobrovoljno. Kažu, mi imamo dokaz. Ova druga skupina većina kažu, mi imamo dokaz. Dokaz je hadis u kome poslanik sa osam kaže, pet namaza je Allah propisao čovjek u jednom danu noć. noći. Ko bude pazio na njih i čuvao ih, ha, pet namaza je Allah propisao robu u danu i noći. Koji bude pazio i čuvao, na Allaho da ga uvede u džernet. I drugi hadis, onaj čovjek, koliko mi je kaže Allah propisao namaza, kaže poslanicama pet, kaže neću ni dodati ni odzvet, kaže in sadaka feqad afleh, ako je istinu rekao, uspio. Pa kaže o pet, nema, nema šestog. No, međutim, ovi odmaovi drugi učenjaci dolaze sa šta, kontrargumentom, kažu a šta je sa dženazom, je li ona vađu? Kažu jeste, pa kako, ka šta ćemo sa dženazom? Mora šta isključiti, ako zbog ove hadise isključuje šta, tehijetul mesičit Moraš li slučiti isto vrijeme šta i? Iđanazu. Pa kažu ne može hadis biti. Nego hadis govori o pet dnevnih namaza koji su propisani i kažu naravno da tehijetul mesud nije na stepenu čega propisanih namaza. U svakom slučaju ono što je poznato kod džumhura i islamskušnjaka jeste da je to suneta. Ali nema sumniju vraćati da je ovaj suneta najvećim oblicima, stepenima iz tih baba i da čovjek to ne treba ostaviti. Znači ne ostavljajte tehijetul mesud nikako. Gdje da, osim Allahu dragi, da uđeš u džamiju, znaš gdje klanješ te hitro mesčid, ovaj, a, da ćeš napraviti cep belaja i problema, e onda, i nered neret, molim Allah da čovjek opravdanje. Ali, ali, u protivnom, ne treba čovjek da ostavlja nikako ovaj sunnet. Prolazeći kroz džamiju, znači, nije mu šta da boravi u džamiji. Neće, znači, sjedati. Hoće li, klanjam ti ova dva rekaida. Čovjek, dakle, želi proći kroz džamiju. Na jedna vrata ući, na druga vrata ili ući. u džamiju na što uzeti izvjeć napoju. Neće sjedati. Treba li klaniti ova dva rekiata? Kontekst sadisa okazuje da ona je samo ko šta. Ko želi, znači, da sjedne, da klanja ta dva rekiata. No, međutim, imamo predaju kod Ebu Davuda koje se kaže ko uđe u džamiju, neka kanja dva rekiata. A potom neka sjedne ako želi ili neka obavi svoju potravu. Je ured? uđe u džamiju, neka kad, dak, potom ako želi neka sjedne ili neka obovi svoju potom neka ide. Pa ukazuje, znači ovaj hadis šta, da? Nije uvjet da mora šta? Svijest. Međutim, oko veostavnost ovoga hadisa postoje razilaženje, neki učenjac kažu da u lancu prenoslaca ima ravija koji je mečur, koji je nepoznate biografije. U značenje ovoga hadisa ulaze sve džamije. Osim što neka olema kaže izuzima se samo El Mescidul Haram. Izuzima se znači jeli, li koji je mescid Kaabe zato što je tavaf uome u slučaju šta tehijet. Tavaf je tehijet. No, međutim hadis u kome se kaže at tavaf u tehijetul beit je da'if. Osav taj hadis nema nikroz, nije valan, zato što taj hadis nema. Kako kaže hadiski stručnjak. Znači on je, to su riječ Fafiha, a nisu nikako riječ poslanika sallallahu alayhi wa srme. I onda on je tehijetul bejt, kjabe, a je li da oko kjabe? Kaže samo za kjabe. Tako da je ispravno da je kjaba isto znači ima šta? Tehijetul mesičida. Znači kada čovjek uđe isto tako, znači kao je bilo koja druga džamija bez ikakve razlike. Čovjek koji uđe u, u poslaniku sallallahu alayhi wa srme džamiju, hoće li početi a, sa salamom A poslanika, salasalame, jer će početi sa tehijetom mesičidom, tu je raziloženje među učenjacima, kaže ima malik da će početi sa salamom. Iako spoljašne značenje hadisa ukazuje da se prvo počinje sa tehijetom mesičidom, jer je čovjek ušao u džamiju i klanjao tehijetom mesičidom i prišao u poslaniku, salasalame, i poslanamio Pa kaže poslanik, salasalame, vrati se i klanjaj, ti je nisi klanjao. Vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Pa je prvo počeo čime? Namazom, potom selamom. Pa ispravno da prvo, pa ako je poslanika svojem prvo oklanjao, pa ga poselamio živog, isto će tako uratišta i nakon njegove smrti, sallallahu alaihi wa sallam. Govorili smo da tako imam na mimbaru, Imam je buha Hanife i mali kažu da se neće klaniti u tom slučaju. Ispravno je, znači da se u tom slučaju obojih namaza. Musalla na Bajramu. Musalla na Bajramu, da se tu klanja tehijetom meseči? Neki učenjaci kažu, to je Ibnu Samin odobro da se klanja. Zato što u idom hadisu nazvano to mjesto Musalla. I kaže se da žene koje imaju ciklus, jate zimnel Musalla, neka, odvoje se od Musalle. Pa je kažu, to je nazvano Musallao. No, međutim, ispravno je da, kazali smo da se tehijetu ili meseči cilja šta? Opći ili posebni? Posebni. Tako da musalla, to jeste musalla u smislu da se tu klanja jezički. Musalla je mjesto gdje se obavlja sala, namaz, gdje se klanja. Ali to nije znači značenje posebno džamije, tako da se na to mjestu ne klanja šta? Tehijetu ili meseči. Kažu neki učenjaci, nije to prenešeno zato što postanik sa osvem nikada nije klanjao šta? Bajram u džaniji. međutim, ima hadis kod Ebu Davuda da je poslanik sallallahu alaihi wasallame klanjao u mesečidu Bajram zbog kiše. Bila je kiša, pa je klanjao Bajram, gdje? U mesečidu. ma hadis kod Ebu Davuda. I kod Hakim, Hakima govacenju i verodostajno. No, međutim, ispravno je da je ovaj hadis dajiv. Kako kaže Ibn Hajar u svojom dijelu i tako kaže ako kažu imam a, drugi je hadijski stručnjaci neki ga ocjenjuju dobrim u svakom slučaju ispravno je da ovaj hadis daif ponavljanje tehitul mescida znači da se više puta ponovite tehitul mescida znači uđeš u džamiju pa izlaziš pa opet uđeš pa izlaziš ispravno je da čovjek kako ako ulazi znači više puta i sjeda u džamiju da se ti da se tehitul mesc znači ponavlja da se Tehijetul Meshit ponavlja. To je odabrao, imam Neovij i Tejmije i imam Ševkijani i to je podašnje značenje onoga što je govorila Ulema Ambilijskog Meseba. Znači da se ponavlja Tehijetul Meshit. Ako bi čovjek ušao u džamiju i klanjao dženazu, hoće u tom slučaju spasti sa njega Tehijetul Meshit? Neće. Zato što dženaza ne, nije rekiati. Znači da se tamo kaže neka klanja dva rekiata, a u dženaze nema čega Rekijatno, vi imate kbiri. Tako da žena azu ko klanja neće spasti. Ali ko bi klanjao farz, poodnević, spasti. Hoće. Ko bi klanjao, znači, sunnete poodnevske, spada. Bilo koji namaz koji se obavi, njime se, znači, isto tako, spada sa njega tehijetu Na Naprimjer, čovjek klanja sunnog vodu, ili klanja poodnevske sunnete, ili klanja istiharu, ili bilo koji drugi namaz koji je dvo, rekijatni ili više od toga, sa njega, znači, spada obaveza Kada kažemo dva rekiata, ne mislimo da moraju biti nužno dva. Ako je više od dva, ne smeta. No, međutim, ako bi ušao čovjek i klanjao vitr. Jer time spada tehijetel mesečit, jedan rekiat vitra klanja. Ne spada. Jer se kaže od Isu šta da klanja? Dva rekiata. Isu kaže da klanja dva. Znači, ne mora biti braćo da čovjek nije ti tehijetel mesečit. Nego uđe i klanja dva rekiata. Šta god da klanjaš, bitno je da klanjaš dva rekiata prije nego šta? Prije nego sjedneš. Bito je, znači, da čovjek kajne dvara kjata prije nego što sjedne. Bilo da se radi o farzu i jeliru na fili ili o bilo ko, kom drugom namazu. No, međutim, ako u džamiju, hoda po džamiji i uči suru i dođe na srežu tuti laveta. I uči srežu tuti laveta. Jer ta srežu tuti laveta vredi za Tehidu Mestrid? Ne no, vredi. Ako je to dio namaza, međutim, ne vredi za Tehidu Mestrid. Ili čovjek hoda džamijom, kroz i dobije vijest, ne znam, radosno vijest na kakvu i učini Allah šta seždu šukra. Ne vrijedi za tehetul mesud. Nego mora posebno klanjati šta? Dva rekiata, tehetul mesud ili drugog namaza da bi spala, znači, obavzati tehetul mesud sa njegom. Imam koji se petkom penje na džumu, na, na, na mimber, na džumi koji se penje na mimber, nije njemu Od sunnata da klanja prije toga šta? Znači da uđe, da klanja i da se da penje. Ne, nego dolazi u džamiju i direktno se šta penje na mimbar. U arapskom svijetu mnoge džamije imaju posebne vrata za mimbar. Imam, dolazi okolo džamije i ulazi i pravo se vrata idje na... ili su vrata blizu čega. Znači ne mora ići kroz safo, Imam ne mora doći, obično imam biva zaposlen pripremanjem hutbe i tako dalje. Ponekad do zadnjeg momenta ostaje, priprema hutbu i izlazi šta? Imate jedan kaže im odi mama kaže ja pripremam hutbu kada se penjem na stepen celimbar pripremam hutbu. Što će pričati? A drugi kaže kada sjedne. Kada sjedne gore kad se uči šta? Ezan on priprema ljudima hutbu. Što je zločin? To je zločin. Dači da čovjek dođe pred masu od 500, 600 ili 1000 ili više ljudi i nisi se pripremio šta ćeš ljudima govoriti? najveća ulema koja je današice koji mogu sjetiti pričati o čemu hoćeš danima pripreme se i znaju šta će pričati i zna gdje. i zato čovjek mora znati kada nešto priča gdje će početi i gdje će završiti a ne da dođe ljudima i da miksa uzmeš ga od la ilaha ilallah pa ga provodas kroz sve islamske imanske šartove i opet ga vratiš nazad la ilaha ilallah tema znači mora biti ograničena, znaš šta ćeš pričati gdje ćeš početi i gdje će završiti i to je bila praksa. Znači, kroz generacije, bio najučeniji ili najmanje učen, mora imati čovjek pripremnu koncepciju šta će pričati. Pa čovjek, znači, to bi bilo lijepo, znači, da ima za imama posebna vrata, ulazi i znači ne, nema, znači, nikakvog kontakta šta. Nema, znači, neće metati ljude da prođe kroz sapove, a i kad završi džumu, pak će moći šta? Pobiću džemate. U svakom slučaju, to je jedna lijepa stvar. Lijepa stvar znači da budu posebno vrata, jeli? Zainalno. Isto tako, nije pohvalno da čovjek počinje sa tehitulom meseči doma koja ulazi u džamiju, a ljudi se pripremaju za namaz. Ili je blizu i kamet, ili je počeo namaz. Tebi je dužnost šta da se priključiš. I ovo priključivanje namaza, ovo je belaj kod nas. Šta puta dođeš u džamiju, ulaziš, čovjek se vraća. kaže oni su još počeli. No to, ono je ubiđenja, znači ono ako je spočeli, ti si završio svoje. Jer on ne zna ni gdje su ni šta su i kada preselane, šta će on jadnik? On je tada u mukama i u belajima i on neće da se izlaže onome što ne može šta. Podmijete, li tako? Nego na vrata, nazad oda nazad. Zato kod nas, znači, m, običnog svijeta, stari oni deda, muslimana, stari što su bili, oni nekasli, ono samo može doći prijezana Zana, posle. Eventualno za vrijeme je Zana doluzi u džami, posle toga ne ulazi. To je lijepo da se pazi, no međutim ne, ne može čovjek uvijek je li biti u stanju. Ponekad može šta? Ja sam u Jordanu kad sam bio dole kad sam odno otišao, čovjek je bio preko puta stanova džamije. Znači samo da se zatiči iz svoje kuće, ja mislim da može skočiti na džamiju. Na na na na, na prozore da suhvati iz onog je vendare na džamiji. Način ja ga nikada nisam vidio da ni zakasnio bar dva ili tri lekata. Znači taj nikad čovjek nije došao da je došao namaz ispočetka. Pa ja mogu shvatiti, ona, ona, onaj, onaj mikrofon probije mu prozor, ja mislim da, da mu prozor da, da će se polomiti od, od snage koliko je to jako, no međutim čovjek nikada nije došao, znači da nije zakasnio bar dva rekiata. Znači, a uglavnom dođe ili je na zadnjem rekiatu ili na sjedenju. Pa se može čovjeka dešavati šta? Da? Da kasni na namaz. No međutim, ovaj, ne smije zbog toga ostaviti šta? Džemak. Pa kada se ne smije ostaviti. Pa u ovim slučajima, znači, nije pohvalno početi sa tehijetu el mescid. Kada bih klanjao više rekjata sa jednim salamom, klanjao četiri rekjata, tehijeta, pazite, povodne u redu, jasno. No uđivom dođe i klanjao četiri rekjata tehijetu mescida sa jednim selamom. Jer mu to vredi za tehijetu el mescid? Klanjao je dva rekjata, no međutim to je suprotno s odmetom. Ako klanja nijetom tehijetom mestrida, onda treba da klanja šta? A ne, i dva su rekiata tu bolje nego četiri. Ile, poslanik, sam vam se rekao neka, klanja šta? Dva rekiata. Uh, vrijeme tehijetul mestrida je kada čovjek uđe prije nego što? Šta? Sjedne. To je vrijeme tehijetul mestrida. Pa kada bi čovjek ušao u džamiju, nije zaboravio, zna da treba klanjati dva rekiata, pozna props i nije zaboravio, i pored toga nam namjerno šta? Sjedne, ne mora više ustaviti. Gotovo. Jel u Je Jel prošlo vrijeme? Ha? Jeste, gotovo vrijeme je prošlo Tvoje vrijeme je bilo dok nisi Dok si sjeo namjerno i nisi zaboravio Poznaješ hukmi propis Gotovo vrijeme je prošlo Ne trebaš se više dizati, ostani kako jesi Velikata je nagrada prošla A pored toga ružno si postupio Reposlanica je kaže Ustani kaže i još jednoj predaji kaže Vola u audenale misli hada Kod ibn Hibbana ima predaji kaže mu Nikad više se vratio tako nešto uradiš Pa čovjek znači ne treba to Čovjeka ne treba ostanati, je tako? nemoji se više brati tako nešto uradio. Ovo je argument jako ima koji kažu da je vađio. Ne, ne bi poslanik sa osadim tako osudio žestoko za ostavljanje sumnata. No međutim, ako čovjek uđe pa ne zna propis ili zaboraviti, mu kažeš pa je sklanjivo, u uh, subhanallah. Vidiš šta da je? zaboravi ustane, klanja, ne smeta. Jer čovjek koji zaboravi preko toga mu se prelazi. Možeš to uraditi ako toga ili da ne zna, da ne zna, pardon, da ne zna hukm, propis. Takav čovjek može šta ustati i ono obavez znači klient ono što je što nije klient al tako. No međutim ovaj ako zna propista da je izgubio tu napred. Ako čuje kudju u džamiju a muezin uči ezan. Sačekaće. Polavljaće za muezinom i on da će nakon toga klanje 2 rakjata. Mi nemamo argumenta u stvari da kažemo imamo hadis koji kaže kada čovjek uđe u džamiju muezin uči ezan neka sačka neka po, nemamo toga. Nego to je jednostavno da bi ti uzeo nagradu jednog i drugog, ušao si, stojiš i ponavljaš za kim? Za muezinom, ako kledaš dva rek'ata nećeš ponavljati za za muezinom. Pa ćeš ih ovako i ponavljati i proučiti dovu ezansku nakon toga i kad je opet šta? Dva rek'ata nisi sjeo. Zato e eh, ste stale došla da ljudi stanu, stoje, čekaju šta da se prouči ezan. Nema hadisa nego je jednostavno da jednostavno uzme dvije nagrade. Osim petkom kada se uči drugi ezan ili prvi gdje se uči jedan. Kada imam na Mimberi, dosta naše braće i ja sjedim na Mimberi, on uđe i čeka. Čeka dok se prouči Ezan i onda počne klanjati kada počne hutba. To je pokrešno. To smo kazali više puta. Kad uđeš u džamiju, imam na Mimberi, i uči se Ezan, odmah i klanjaj dva rekiata. Odmah, znači klanjaš i to iskratiš da bi šta? Stigao hutbu iz početka. A nećeš čekati da završi šta? Ezan, da ponavljaš, I ja tada se propustio drugu startuje fudba. Pa kad dođe slušanje hudbe važi, a ponavljanje za moe zinom je šta? Pa čemu ćeš dati prednost? Vađibu. A kako ćeš doći do Vađiba ako počneš od masa? Dobro. Dakle znači, to je greška koja se često dešava. Isto tako ako je Hatib ti sušao, došao, gdje tražio parking, el tako. Na, nahodao se dobro, na vozao se usnašao, parking došao i osjetiš da je imam šta pri kraju hutbe znači ako počneš klanati da će doći počet se saćati da će prolaziti ispred tebe da neš stići završiti prije nego što počne namaz sačka nemoj šta nemoj klaći sačka je, znači da počne namaz da ne biti meč ovih znači ostavi ono jeli što je prednje a to je početak namaza počni tek pir zbog zbog eli sunnet ovo bi bilo nešto po hadisu evo katade de allah koji se tiče je tu mesečida. Allahu ta'ala alimu sallalama nabira muhammedu, ala alihi usabiru. Ima broću pitanja vezani za u čemu smo govorili. Pojdemo. Šta se podrazumije po tih skraćivanja? Pod skraćivanja podrazumijeva ono što stalo učimo na namazu. Kul huvallahu ahad i inna atajna. Znači, e, jest. jest. To nije to kod nas sporno. To kod nas nije sporo ni zavrnjavajuć, tako? Mi njega uvijek skratimo. Znači, skra kada kažemo skrati, mislimo znači da se uči, a, znači da se puno ne ne rasteže, niti da se dugo ostaje na sreć, da se rukom nema, znači da se upotpori. Nećemo skratiti, oliko da bude krnjavost u namazu, ne nikako, ali, znači, skratit ili je poslanik sam znači kratio određene namaze. Ča kaže Ajša, pitam se, kaže, ili opće na sabarskom sunet poučio fatihu ili opće proučio, pati ne suru, nego fatihu ili opće proučio. Znači ponekad da čovjek skrati namaz, da prouči suru, fatihu suru, uči ruku, da kaže tri puta, tri puta, subhano rabijel uh, alzim, subhano rabijel alzim, subhano rabijel alzim, pa da se digne, nema smetnje. Možda čovjek žuri, možda zauzeti, tako deli, a ovdje, znači, ako čovjek skraćuje, onda treba skratu u smislu, jel, da ne, na, ne učini uh, krnjavost u namazu, ali ne sada da ga rasteže i da tak Aleykum, širik, da li je dozvrano otriti koljeno pred majkom? Da li je koljeno pred majkom? Koljeno, da li je koljeno avret? Tu je razilaženje veliko među islamskim učinacima. Znači, oni kažu, u principu, Džumur kaže da je kod čovjeka avret od pupka do koljena. No, međutim, razilaze se da li ulazi pupak i koljeno, da ulaze u avret ili ne ulaze. Znači, tu je razilaženje. U svakom slučaju, veliko je razilaženje među lemom, U svakom preče i bolje ne otkrivati. Znači, ako je našto osoba punoljetna, da ne otkriva svoje koljeno osim pred svojom suprugom ili svojim suprugama ili svojim ropkinjama. Ako ih ima. U protivnom ne. Znači, da ne otkriva pred majkom šta? Koljeno. Majkom ne otkriva koljeno. Znači, i da izbjegava ono drugo što je, da hoda, na primjer, znači, godnji dio da nema ništa na sebi ili samo onaj potkušao s bijelim tregerima i tako dalje. Prečaju čovjeku znači da bude u tom slučaju znači da bude obučen bar da ima znači nešto što je kratki rukava nego da otkriva jer određene stvari iako nisu znači avret, nije i znači pohvalno otkriva. Šta mislite da čovjek izjed na pijecu i gore skrovo slobodan ništa gore nema, samo dole ima znači pokrije pupak do ispod koljena i tako voda kroz pijecu ko bokser kakao. Šta ćete kaza za njega? ovaj Ov Ovaj, pa, pa, drži, drži do sebe i tako da nije. To je, braće, o stvari koje su kod islamskih učenjaka bile od, od e, Havarimul Murua. Čovjek i njegovu čovječnost e, p, a, ovaj, skrnjavile i da se od takve nisu ni predaje primale i da su to dobijali od hadete. Tako da čovjek znači mora na ove stvari pasiti. Jestu. nebi malo nas mi hlanjam od eto da onda on pošao planet mi sedimo možemo se sačkati par minuta kad bošnjacu nađe spročeza da onda planju četar kajata i sudiva ratne su strategije tu misliš da 16 je stručnik i da se sačka ili prvo da poletiš flex jeste vjetar sačekati za džumu za džumu pita Bolje je čovjeku da sačeka da klanja se ljudima. Znači bolje je da sačeka da ako usluša u ranije ne može svih priezan, sačeka je da ezan je počne za... jer ja, ti nisi na primjer uvijek kako prestao. Stani a e, jedino sada je problem gdje će čovjek stati. Hoće proći znači negdje tamo sam on 300, 400, 500 ljudi je u džamii i veliki on sam tu stoji. Znači treba čovjek izbjegavati te situacije. U protiv nema nikakve smjetje da on stane i da sačeka to je bolje da klanja se ljudima. Gdje god može znači da klanjaš, možeš sa ljudima sa muslimanima, kako rade, rad sa njima. Ne moji se, znači, raziraziti. Gdje je širija dozvoljava? Gdje ne dozvoljava? Ne dozvoljava. Znači, gdje je dozvoljeno čovjek koje volje i preče, znači da, nego da ti klanjaš dva rekeata, kada svi ustinu da klanjaju, ti je ovaj sredneš. Klanjam što... ja, čovjek. Onom provuče jezdan, prijezdan. Onom provuče jezdan učinu učinu učinu četiri. Imao onaj habit gdje justi govorio da je poslanicom Rekiata, Dobro. Mislim, Kada bi čovjek tada ustao da klanja dva rek'ata na file općenite. Da, da. Nema zabrane, za nema zabrane, no međutim stvari o tome je što nije u vrijeme poslanika, sa sam izbila dva ezana. nego je bio da, da je i. Dio je, je jedan ezan, je nakon što su stali sa sjede na šta? na mimbar. I to je taj ezan koji je šerijatski, znači šta? A, koji je šerijatski molim? Utemeljen i na, na, na osnovu koga se, a, mi, na koji se mi pozivamo i na osnovu njega se prave propisi. To je taj, znači, ezan koji je kada, kada imam sjedne na mimbar. Tako da ovaj čovjek ako bi tada klanjalo općenitu na filu nema zabrane, no međutim nije poslanikova sa osam praksa bila do u to vrijeme klanja. A čini dole frakcion došao je Siew i učio bi bila vezan i nakon toga bi se digao i i držao znači hutba. Tako da hadis da kažemo između svakog ezana i kameta kako došla od Isu ne vrijedi to za džumu. Jer u vrijeme džume je bilo potpuno drugačije. Poslanik dolazi sa asaneme, prouči se ezan i on se digne i šta? Drži hutbu. Ja se digao ljude paljaju. Kaže mu ko kaže da se ljudi digli i paljali, a poslanik za znači, čekao kaže, kaže taj nema pameti. Ovako kaže Osobe djel za domat. Kaže ko kaže da se da je poslanik sasvim sačekao i ljudi ustali po što klanjali sunnet, kaže taj nema razuma. Nije, nije, nije to premešano nikako, nego poslanik je onako doko ustao i šta? Držao bih hutuk. Tako da je ovaj a, u to vreme, znači sunnet da nije ti sunnet džumanski tore, jer to nema, taj nije te postoji. Znači sunnet džumanski prije tog dana ne postoji. Kako čovjek radi opciju na filu, nema zabrane. No međutim kažemo poslanikova sasvim praksa u to vrijeme nije bila sa Oje, oh brato, ovdje se javlja, imali jepo prezime. A ime će mu promijeniti. Znači, mu ime Abdurrahman. Pošto on nas čuje, znači, ovo ime neka makne, a stavit ćemo Abdurrahman mjesto njega. Postanio sam sam kada vidio ime koje nije uznačenje li je, on mi ga promijenio. Jel' tako? Pa će biti Abdurrahman. Pita naša brata Abdurrahman. Naravno, ako se on slažio s tim imenom. Protio, može uzeti Abdullah. Može uzeti? uzeti El Haris je li je poslanik, znači imena Allahu Abdullah i Abdurrahman, to je kod Buhari i kod muslima, a kod Ebu, ja'le se dodaje, u Al-Haris, i Haris, je li onaj, lavčina. Da li je dozvojno slušati Batbox? Batbox, to je ono kad ustima, um, ustima kada je im uvijaju, imitiruju, jel ste to kada? Znači, isto kao muzički instrument napravi, još on to dorade, znači, sa ovim programima, i ustima napravo stvarno muziku ništa drugo. Znači, to nisu muzički instrumenti, a biva šta? Muzika. Pa insan nastoji na bilo kakav način znači, sebi upakovati nešto mašnom, da ima znači, nije ali, ali jeste, znači, napravio je sebu dosta muzički instrument. Omao, ali mi stano je, znači, najpreče da ovakve stvari da ostavlju. U tome je šubha velika. Ja znam da su šehovi sto kod nas ujedanju dole osuđivano. Znači, kaže to je pokušaj znači da se putem, jeli komputora i, i tih usnih ovaj, usniti glasova i tako dalje, da se, da se to, znači, stavi u kalup muzike. I onda to, i uz oto neko pjeva i snimi se kaseta ili CD sada, i ti stušaš kao, kao, kao nekakav orkestr, kao nekakva skupina. Jel? Još ko zna ustima udarat, ko bubanj, je li tako? I ona je tamo zna nešto drugo, njih se četiri, pet iskupi, je to orkestr. Jel uredno? Znači to je, a, treba to izbjegavate to mene najviše ruke šubha jeste postanih zabranjeno za muzičkoj muzičkim instrumentima međutim da čovjek isto tako to radi svojim ustima da izvodi te stvari to ne dolječi ne samo tako da ove stvari znači treba izbjegavati, izbjegavati.